Марися поправила гранадлю, і в салоні знову зависла мовчанка. «Бачу, ви кубитка скромна, не шмондзя якась там чи шантрапа. Там на б'юрку у шухляді лежить ключик від вашого покою. Що буде райдати без діла? Беріть собі та йдіть перепочиньте, розберіть валізи та попрячте свої речі. Іванка перенесе маківничок з гербаткою вже туди до вас».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 «Той фіфак, мушу вам сказати, сьогодні прийде, як не перехоплять по дорозі, часто нас відвідує, люблять з ним цупцятися наші дівчата». Ружанківська вимушено засміялась та з награним бешкетством підмругнула Іванці. «Все, красуні, їдіть, бо мушу відпочивати!» Рената удавано потягнулася та кокетливо, прикривши уста, легенько позіхнула.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 Через відчини нові